Să merg pe toate aș vrea. Autor, Gabi Schuster. Penința care trebuie să mi se fi împărțit cu celelalte mărfuri din cântecul ursitoarelor e șubredă. Flori mirifice și întind ipotezele să se îmbrace cu adevăr. Domnișoara mea de mac, Ecuațiile mele sunt de la capul locului închise, ca și matematica din Beethoven, precum voia lui Grea. Lapte de mamă, o cană cu o insulă transparentă în mijloc, deasupra măruntelor clipe, să merg pe toate aș vrea. Mintea mea e sedusă în legănare de bătrân, încât să fie fericit, dincolo de verde, de tânăr. Lectura Maia Martin